Rejtvények Jóta a világ legnépszerűbb lapjai egyre másra hirdetik a nagy rejtvényversenyeket, rejtvényderbiket, Amerikában 50 ezer dolláros rejtvényversenyt tartottak, a dolog kezd izgatni. A régi könyv és Sorsborszhez díjak kora lejárt, ma autót, családi házat, helyes kis birtokot, életjáradékot és 42-es ágyút sorsolnak ki a nyerők között, Előrelátó embernek, aki előtt nem közönyös saját és családja jövője, komolyan illik foglalkozni ezzel a tudományjal, mely szerencsés esetben, stb. A többi pálya még ennyire se biztos. Komolyan munkához láttam. Tanulmányozni kezdtem a helyi és külföldi rejtvényúságokat és újságrejtvényeket. Megpróbáltam egységes elvet találni, amelynek alapján úgy a szerkesztés, mint a megfejtés általános kulcsa kezembe kerül, otthonosan tudok mozogni abban a labirintusban, ahol a szó képet, a kép pedig szót jelent. A legnehezebb problémákat játszva ránézéssel fejtettem meg, elképesztve a nehézfejűeket, akik kétségbe esve kérdezik az embertől, te mi az, hat betű, szoba közepén áll, esznek rajta, és a vége stal? A végén ott tartottam, hogy nem is kellett rejtvénynek lenni egy ábrának ahhoz, hogy megfejtsem. Egyszer egy rejtvényszerkesztő nevetve mesélte nekem, hogy hirtelen kifogyván az anyagból, lapzártakor egy közönséges, külföldi labból kivágott rajzot adott le, amint csak egy házát, semmi más. Gondolta, majd utóbb kitalál valamit, mint megfejtést. De fölösleges volt törni a fejét, a fejtük ezrei közt akadt vagy harminc, aki fölfedezte, hogy a házon nincs kémény, és beküldték a megfejtést. Kemény, azaz kémény, simon. Ekkor támadt az a gondolatom, hogy rejtvényt nem is kell szerkeszteni, a világ minden tárgya és rajza és ábrája rejtés problémává lesz, ha nem annak nézem, ami hanem valami titkos tervet teszek föl mögötte. Így tette például a világ egyik legegyszerűbb és legátlátszóbb jelenségét a nőt, rejtélynek a filozófia, holott a megoldás oly egyszerű. Négy betű vízszintesen, négy függőlegesen, s kész a kereszt, amit a férfinak hordania kell. Mert ha igaz Hamlet mondása, hogy nincs jó és rossz, csak a gondolatban, az is igaz, hogy nincs titok és megoldás, csak elemző értelem számára. Már-már tökéletesnek hittem magam, amikor ez történt. Valaki feladta a következő rejtvényt. Kas, saison, ka. Három hétig törtem a fejem. Nem tudtam megfejteni, hiába próbáltam a saison szót évadnak magyarul, Szízönnek angolul és fárcájtnak németül alkalmazni. Belebetegettem a dologba. Egy napon öt éves unokaöcsém, aki akkor tanult olvasni, meglátta a jegyzeteim közt és silabizálni kezdte. És fél perc alatt elolvasta magyar nyelven így. Kassai sonka. Azóta nem fejtett többé rejtvényt.